Потявши одного можа, степовики запосіли другого, який одчайдушно відбивався довгою солицею. Потяти посікти. Тим часом кілька напасників помалу відтрунювали коней із жонами до лісу, що брався від соляного шляху вгору. Інші добували комонників, озброєних киям. Відтрунювати, відштовхувати. Захисників лишалося менше і менше. Богдан же стояв, мов очманілий, і досі тримаючись обома руками за нога тила. Челядники роби щулились попід свіжим насипом, дехто заткував до хрещатику, сподіваючись знайти рятунок за його неглибокою водою. Руки в Богдана тремтіли, І коли степовики, збивши другого можа з коня, почали тиснути його до кручі, а він отбивався мечем, Богдан помітив малка. Тивун сидів верхи, ввібравши голову в плечі, ховався за кущем калини. Княжич завдав собі гатило на плече, що духо побрався на кручу до тивуна. Малко помітив його лише тоді, коли хлопець ухопив за ногавицю і почав стягати з коня. Ногавиці штани. Ти чо, чого чого? забелькотав тивун. Нажаханий недалеким боєм, жеребець став гопки, тивун ще хвильку другу тримався за гриву. Чого речу? Перелякано заволав малко і нестямі хльоснув княжича поперек спини гарапником. Але хлопець уже схопив коня за повід. Ти він не втримався і з усього маху гепнув додолу. Богдан скочив на коня і уп'явся йому поробошнями в слабину. Кінь, заіржавши, рвонув у скач і з розгону врізався грудьми в двох комунників. Один тут таки полетів із кручі додолу, другий устиг вивернутися і рубанув кривою шаблею. Та не досяг Богдана, лише стяв його вороному в уху. Богдан махнув споза себе гатилом, кінь упав і затиснув свого верхівця. Княжич знов уп'явся вороному в ребра і помчав туди, де під лісом добивали останнього оборонця. Ворогів було п'ятеро, але вони не сподівались такого повороту в сутиці. Один з них уже перекинув собі через сідло, котрусь жону помчав у глиб діброву. Стомлений, у битві кінь біг погано, і княжич наздогнав його біля перших дубів. Порівнявшись із крупом степовикового коня, він здійняв над головою гатило, здійняв обома руками та ледве не вбив свого воронюка. Тоді й здійняв у друга із степовиків Буланий упав на задок з розтрощеним крупом. І степовики жона лежали під крислатим дубом упавши сторч. та Богданові ніколи було додивлятись. Чи вони живі чи мертві, бо решта вже оговталася і спрямувала своїх коней на нього, забувши й заможе, який гнався вслід, піднявши двосічний меч, простоволосий і знесилений нерівним боєм. І чи той з теповикам урвалася витримка? Чи вони розгубились, побачивши хлопця, ще зовсім дитину? але передній шаснув повз нього, не нанісши смертельного удару шаблею. І все дорого обійшлося і йому, і не тільки йому. На удар наступного степовика Богдан махнув своїм гатилом, шабля брязнула в важку дубову довню і відскочила. Рука втого певно отерпла від такого удару, і за наступним разом Богдан просто зніс його з сідла. Лишалося ще троє ворогів. Одного здолав між, другий, зім'явши можа, повернув з опалу назад і став легкою здобиччу малка. Третій закрутився на місці, хотів чкурнути в діброву, але дерева тут росли надто густо. Тоді кинувши чорною шапкою з кудлатою вівчини об землю, він поцілував шаблю і приострожив коня назустріч княжичеві Богдану. Княжич тримав гатило високо над головою, і коли б степовик трапив саме під мах, лишилося б від нього мокре місце. Та той в останню мить здибав таки коня, аж кінь пробіг за п'ять кроків на задніх ногах. Богдан, махнувши гатилому повітрі, мало не випав із сідла та, проскочивши ворога, рвучко розвернувся. Хоч уникав дивитись на вершників, відчував, як його пропікають люті очі смаглого степовика. Так вони сходилися і розходились у блискучому смертельному герці. І хто зна, чим би все скінчилося, коли б степовиків кари за п'ятим разом не схарапудився і не став дибки. Шабля свиснула в повітрі і вп'ялася в гатило, вкруглий дубовий зріз і застряла в ньому. Він поточився, але не впав, таки втримався, рука його шугнула за широкий скоряний пояс і довгий ніж просвистів повз Богданову вухо. А хлопець високо в обох руках тримав добню з загородженою в неї шаблюкою. Степовик не міг і дихнути від завобонного ляку. Поперед ним був хлопець. Уважай, дитина. Він погнав понад яром до лісу. Та тут на дорозі йому став малко. Не знати звідки, доп'явши коня, певно, таки зловив одного з тих, що бігали, збурені боєм, він виріз якраз на шляху втікача, тримаючи в руці меч. І чи того меча, чи Тивунового вигляду злякався стиповик та раптом на повному скаку стрибнув з коня і упокорено схлив голову додолу. Аж йому жили на потилиці випнулися і оголили два гострі хребці. Тивун Малко, трохи перехнябившись у його бік, раптом розітнув повітря довгим мечем і опустив його стиповиковін на потилицю. Княжич Богдан сидів, поклавши на коліна довбешку, і нестямно дивився на Малка, на того можа, якого порятував сам і який тепер ходив поміж розкиданими на траві степовиками й дорізував поранених. Усі три жони були живі. Найстаріша, спершись долонями на стежку, плювалася кров'ю, певно, забилась при падінні, і на неї ніхто не звертав уваги. Середня вбрана в чорний стрій, схожа на робу. Підкотивши поділ спідниці, вище коліна розтирала вдарену ногу, гарячу і білу Та на неї теж ніхто не дивився. Кожен обтирав кров і піти, багнюку, бо нещастя впало на цих людей зовсім несподівано, в цілком безпечному місці, за якусь верству від городу, і вони досі не могли прийти до тями. «Ти хто, єси, отроче?» – Богдан здригнувся. Коли його коня стояла молода дівчина і злякано дивилася на Богдана. Кінь тряс головою від болю, форка вибризкав на неї кривавицею, та дівчина не зважала на це і, мов зачарована, дивилась на хлопця з важким гатилом на луці. «Хто єси?» Діва підійшла з боку і торкнулася до лоні його поробошня, ковзнула пальцями по дубовому гатилі. «Роб'єси, княгині, ради?» Богдан мовчав. Дівчина зняла з білої шиї гарно ковану золоту гривню і дала йому. На, відкупишся в княгині. Хлопець несвідомо взяв гривню, ніяк не міг відвести віч від діви. З лісу, що затуляв одних Київ город, вихопилося троє комонників. Попереду охляб їхала княгиня Рада. Тільки тепер Богдана мав би попустило. Він кинув важезну довбешку, крива шабля, що й досі стріміла в ній, від удару дзенькнула й зламалась навпіл. Він стрибнув на землю і опинився в матерених обіймах. «Мамо!» – це було перше слово, на яке Богдан спромігся. Княгиня переляканими очима дивилася на побоїську і міцно пригортала вищого за себе, кремезного в плечах сина, що горнувся до неї й плакав. «Що-то в тебе є?» По якомусь часі спитала княгиня, показуючи на золоту гривню. Хлопець, з під матереної руки на чужу діву, пошпурив гривню геть, аж ухрещатий яр. «Взяла м, князя, заробочича!» – звинувачено проказала незнайома і приступила ближче. «Дозволь, княгине, поцілувати твого сина!» І, не чекаючи відповіді, підійшла відірвала хлопця від материних грудей, взяла його обіруч за голову і міцно поцілувала в засльозині вуста. Богдан випручався й одвернувся, а діва пояснила княгині. Сиділа його рук!» Княгиня Рада, зітхнувши, поспитала. «Звідкуди єсте прийшли, княжна Ясновида? З городу Стольного, з Витичева? Я м тебе зразу впізнала. І я тебе, княгини. Така була твоя мати молодою, така саміська. Ти ж зовсім маленька тоді. Я вже м невіста, княгини». Сказала Ясновида і відступила трохи вбік, неначе все зізнання завдало їй прикрощів. Чия ж єси невіста? Ясновида перше поправила на собі полоття, відвернулась убік і проказала. Тура, князя косарів луганських. Джурджа, промовила рада. Лугарі кажуть, Джурджа на нього. По їхньому так буде. І хочеш за князя Тура? Діва не відповіла, і Рада подивилася на неї довгим допитливим поглядом. Богдан уже заспокоївся і наставляв до їхньої розмови вуха, скоса позираючи на вродливу молоду княжну. Мати зітхнула, погладила його по розпатленому волосі і підійшла до свого коня, якого тримав заповідь челядник. «Підсадиш!» Невідомо чому, гримнула рада, і челядник узяв за гомілку. Вона звісила ноги на один бік і силовано всміхнулась до ясновиди. «Будеш гостою в нашому вогнищі, княжно! Спаси біг!» – відповіла та. Тепер мені і так нема куди їхати. Маю лише одного ружного можа. Вона пішла поряд з раденим конем. Богдан здогнав їх потім. У слід плентилися ясновидені робині і між з мечем через плече. А позаду всіх виступав на захваченому коні Тивун Малко, наштрикнувши на меч голову забитого степовика. Кинь ту погань!» – гримнула княгиня Рада. Та Малко не зважав. «Маю цю голову на сулиці надворітьми», – сказав він. «Хай лякається, хай вороння. Княгиня махнула рукою. Їй стало байдуже. Вона згадала про інше. «От їх, побитих, спалити треба!» «Спалю, княгиня, щоб не смерділо падлом у Києвому городі. Віддамо пожертву Цурові Пекові!»